Новият порядък Иде нов порядък в света. Като дойдете на земята, след няколко хиляди години, ще проверите това, което ви казвам. Къщите няма да бъдат така направени, а ще бъдат построени на няколко километра една от друга. Животните ще си починат от хората. На художниците, музикантите... На хората на изкуството ще се дават най-добрите условия за работа. Това ще бъде осъществено от шестата раса. Вътрешното богатство, знанията, които един човек има, ще бъдат достояние на всички. Сега сте осигурени с въздух, светлина и вода. Един ден и хлябът ще ви се дава като въздуха, водата и светлината. В шестата раса хората ще имат изобилно хляб. Тогава всеки ще има жилище, градина и овощни дървета. Като минавате през някое място, от отвсякъде ще ви канят на гости. В новия порядък всичко старо ще си отиде и всичко ще бъде ново. И плодовете, круши, ябълки, сливи и прочее ще се изменят, ще станат други. Сега лимонът цъфти и плодовете му зреят през цялата година. В бъдеще така ще бъде и с ябълките. Културата ще бъде бездимна. Всичко ще става с електричество. Това което ние желаем, има същества, които го имат, живеят го. Ангелите живеят в тази култура, в която ние ще живеем след хиляди години. След хиляди години ще живеем в ангелската култура. Всичко в света е реално. Всичко съществува, само че слиза отгоре надолу. Ангелската култура слиза при човешката, човешката култура слиза при животните и те нататък. Значи, културите слизат отгоре надолу. Някой казва, като станем съвършенни, какво ще правим? Тогава ще почнем да живеем.